A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 19. fejezet. És Bemenvén Átalméne Jerikon, és ímé e valaut egy ember, akit nevéről, Zákeusnak hívtak, és az, fővámszedő vala és gazdag, és igyekezék Jézus látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatá, -e, mivel hogy termete szerint kis ember volt és előre futván felhágva egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra vala elmenendő. És mikor arra a helyre jutott feltekintvén Jézus, látá őt, és mondanéki: Zákeus, hamar szállja lá, mert ma nékem a teházadnál kell maradnom. És sietve leszállja, és örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, minnyáján zúgolódának, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra, Zákeus pedig előárván monda az Úrnak, Uram, én e minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Monda pedig néki Jézus, ma lett idvessége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És mikor azok ezeket hallották, folytatá, és mondá egy példázatot, mivel hogy közel van a Jeruzsálemhez, és azok azt gondolják, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Mondja azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszólítván azért tíz szolgáját, odanékik tíz gírát, és mondanékik: Kereskedjetek, míg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlékőt, és követséget küldének utána mondván. Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. És lőn, mikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mind kereskedett. Eljöve pedig az első mondván. Uram, a te gírád tíz gírát nyert. Ő pedig mondanéki Jól vagyon, jó szolgám. Mivel hogy kevesen voltál hív, legyen birodalmat tíz városon, és jöve a második mondván. Uram, a tegírád öt gírát nyert, Monda pedig ennek is, néked is legyen birodalmad öt városon, és jöve egy másik mondván, Uram, ímhol a tegírád, miért egy keskenőben eltéve tartottam, mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy, elveszed, amit nem tetettél, el, és aratod, amit nem tevetettél. Monda pedig annak, a teszádból ítéllek meg téged, monosszolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én vetettem. Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén kamatostól kaptam volna azt vissza? És az ott állóknak mondta, vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek tíz gírája van, és mondának néki, Uram, tíz gírája van, és ő mondta, mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik, akinek pedig nincs, még amilyen van is, elvétetik tőle. Sőt, ennek felette amaz én ellenségeimet is, kit nem akarták, hogy én, ő uralkodjam, hozzátok ide, és őjétek meg előttem. És ezeket mondván, megy vala elől, felmenni Jeruzsálembe. És lőn, mikor közelgetett Bétfágéhoz és Betániához a hegyhez, mely olajfák hegyének hívatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván. Menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egyenben sem ült, eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találják, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik, annak gazdái. Miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvívék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rá És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgete az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Mondván, áldott a király, ki ő az úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki, Mester, dorgád meg a tanítványaidat, és ő felelvén mondanékik. Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani, és mikor közeledett látván a várost, sír azon, mondván. Vaj, ha megismerted volna te is, csak e, te mostani napodon is, amik néked, a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek rád napok, mikor a te ellenségeid, te körülted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ, kövön, mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. És bemenvén a templomba, kezdék kiűzni azokat, akik adnak és vesznek valahabban, mondván nékik. Meg van írva, az én házam imádságnak háza, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek, és vala minden nap a templomban, a főpapok pedig és az írás tudók és a nép előkelői igyekeznek vala őt elveszteni, és nem találták el, mit cserekedjenek, mert az egész nép ő rajta függ reál hallgatván.